Розділ сьомий. Сім'я Монкюїр живе за кілька кварталів від будинку архітектора, але після вчорашньої ночі мені не хочеться звертати із жвавих вулиць навіть у дня, тому я вибираю маршрут через площу святилища. Хоча ділянка будівельних лісів, яку я оглядала минулої ночі, знаходиться за крилом транспенту та вежею, навіть тут чути, як його розбирають. Потрібно заскочити трохи пізніше і замалювати, що встигли зробити робітники, щоб змінити це на моделі. І тут я згадую, моделі більше немає. Це задає мені такого болю, ніби хтось ударив по вкритому синцями животу і попереку. Але коли Ремі повернувся, можливо, у мене з'явиться час зібрати все по шматочкам. Двері мені відчиняє жінка, в якій я впізнаю колишню гувернантку леді Джуліани. Судячи з хустки на її обличчі і плямі борошна на округлій щуці, вона тепер працює на кухні. Напевно, чекає, що колись дбатиме про дітей молодої господині. І якщо це так, то чекає вона вже дуже давно. Сказавши лише всього кілька слів, вона проводжає мене на третій поверх. Джуліана щось пише, сидячи за довгим столом у кімнаті наприкінці коридору. Стіна позаду її прикрашена дерев'яними різьбленнями, які відполіровано так добре, що відображає сонячне світло, що проникає через відкрите вікно. У дальній частині кімнати стоїть ліжко середнього розміру та дубова шафа, але все одно створюється враження, що тут ніхто не живе. Міс Катрін Жінка робить паузу, щоб підкреслити, що в мене немає прізвища. Каже, що прийшла на прохання майстра Симона. Жуліана відкладає перо і піднімається на ноги з посмішку. Очевидно, рада мене бачити не тільки тому, що мене просив прийти Симон. Дякую, мадан Деніс, каже вона. Колишня говернантка мовчки робить реверанс і йде. Як тільки ми залишаємось самі, Джуліана жестом запрошує мене увійти. Сподіваюся, тебе не збентежить, що ми в кімнаті Симона. Просто це гарантує... Хоч якусь приватність. Винатрій живе тут? Я знову обводжу поглядом кімнату в пошуках хоч якихось ознак цього, але знаходжу лише потерту скриню і бронзовий свічник, що стоїть на його кришці. Враховуючи, що будинок графа чотири рази більше, ніж у архітектора, думаю, в ньому достатньо спалень, щоб Симон міг оселитися на другому поверсі. Цікаво, що це говорить про його становище в ньому. Тут так пусто. Джуліана знизує плечим. Думаю, він звик до більш аскетичного життя. Будь ласка, сідай. Як мітливо киваю, опускаюсь на лаву напроти неї, чекаючи, поки вона займе своє місце. Симона зараз немає, продовжує Джуліана. Має скоро повернутись. Вона витягує чистий аркуш пергаменту, не паперу, із зваленої на столі купи. Навіть архітектор не користується папером. Це дуже дорого, її не можна використовувати вдруге як пергамент. Але зараз переді мною лежить стільки шматків, скільки я не бачила за все своє життя. «Але якщо хочеш, я можу записати твої слова прямо зараз», – пропонує вона. У мене пересихає в роті. Я прийшла раніше в надії дізнатися, що дізнався Симон, і не очікувала, що ведеться відповідати на запитання дочки графа. «Добре. Чудово. Її голос звучить так, ніби збираємося обговорювати щось приємне і невинне. На кшталт погоди, а не вбивства. Давай почнемо з твоєї роботи. Ти сказала, що працюєш на архітектора, але ти не його учениця». Е, ні. Не зовсім», – відповідаю я складаючи руки на колінах. У свій час я подумувала піти учні до архітектора разом із Ремі, але мені хоча й можу з першого погляду помітити вади в несучих конструкціях, важко даються математика і бракує посидючості. Ось чому моя справа – будівельні рехтування. Їм не потрібно точні вимірювання як святилищу. Я його підмайстер, пояснюю я, і до моїх обов'язків входять огляд будівельного майданчика. Мочивши перо чорнило, Джуліана записує всі мої слова, включаючи «М» та «Ні», а також свої запитання. Чим ти займалася минулої ночі? Я прочищаю горло, щоб подивитися, чи вона напише про це. Написала. Так, ми відставали до графіка, тому я покинула будинок, як тільки зійшов місяць. Не згадуючи про падіння, я розповідаю, як почула крик, а потім піднялася на дах святилища, щоб подивитися на місто. Кілька секунд перо із скрипом ковзає парагаментом, а потім зупиняється, коли Джуліана піднімає голову. Її зениці так сильно збільшилися, що темно кару райдушку ледве видно. А потім я побачила людину, що біжить. Я описую його так точно, як тільки можу, після чого говорю, в якому напрямку він зник. Це був Селен? Це питання застає мене зненацька. Ох, не впевнена. Перу скрипить кілька секунд, а потім знову повисає тиша. Ти чула щось ще? Окрім безцілесного голосу, який переконує мене повернутися до будинку, я хитаю головою. Ні. Джуліана хмуриться, чи вона так висловлює розчарування. Прошу, продовжуй. Я розповідаю, як вирушила на пошуки та виявила тіло перети. Як вибігла з криком з провулка, як жінка вилаяла мене за це. Як я... Оголосила тривогу. Я намагалася згадати якнайбільше деталей, що б не дійшло до того, що приховую. Наприклад, дивний шепіт і те, як... яким світлим мені здавався провулок, ніби поряд запалили тисячі свічок. «Ви бачили селенає в натовпі, що зібрався?» запитує Джуліана. «Ем, так. Незважаючи на те, що вона питала про людей, я настільки здивована її питання, що відповідаю не замислюючись, Хоча мені не хотілося б втягувати цю людину в неприємності. Але він пішов». Як я його помітила? Як, ви гадаєте, він стежить за вами? Лунає чоловічий голос. Ми повертаємось і бачимо Симона, що притулився до двірка зі схрещеними на грудях руками. Позаду нього стоїть ламбард. Його розчервоніле і спітніле обличчя контрастує із спокійною блідістю винатрі. Як довго ви так стоїте? Нахмурившись, питає Джуліана. З хвилини, але ти чудово справляєшся. Симон переводить погляд на мене і перепитує. Як думаєте, Селенає стежив за вами? «Звідки? Зі святилища?» Симон киває, його острі вулиці на мить ховаються за тінями втомів під очами. «Чому? Чому ви так думаєте?» Винатрид на кілька секунд підтискає губи, але на обличчі не відбивається жодної емоції. Нарешті він киває Джуліані. «Знайди їй свідчення Удена». Джуліана пускає перо і починає ритися в купі паперів, доки Семон та Ламберт заходять до кімнати. Діставши три аркуші, вона розкладає їх по порядку і простягає мені. Насилу віриться в подібну удачу. Мені дадуть прочитати те, що розповів Уден. Ці сторінки виявляються дослівним записом, як ім наша з нею розмова. Навіть з врахуванням кількох скорочень я дивуюся, як і вдалося не відставати. Зважаючи на перші слова, стає зрозуміло, що мені віддали не все. Початку допиту тут немає. Симон. А потім? Удин. Я подався шукати Перету. Симон. Ходив до неї додому? Удин. Звісно, я не бігаю вулицями, наче собачка, винюхуючи її. Я стискаю зуби, як жахливо звучить ці слова, особливо при тому, де описувалася Перета. Симон. Ти знайшов її? Удин. Так, але вона сказала, що їй необхідно вирішити одне питання. Симон. Говорила, куди прямує? Удин. Ні, але посміялася так, ніби щось хотіла приховати. Вона любила подразнити. Він не знав, що Перета ходила до магістра Томаса. Я повільно вдихаю, старанно стримуючи себе. Чудово розумію, що Симон спостерігає за мною. Ламберт важко опускається на стілець біля далекого кінця столу. Симон. І що ти робив після цього? Уден. Повернувся до пивної. Перета сказала, що прийде туди, якщо все скінчиться добре. Симон. Конію вживав? Уден. «Ти хочеш, щоб мене зарештували за це?» «Симон». «Ні, це мене не стосується». «Цікаво, чи винатрі закриває на це очі через поріднені зв'язки чи через щире бажання розкрити бийство перети?» «Удин». «Без кону не обійшлося. Мені ж треба було чимось зайнятися, щоб згаяти час». «Симон». «Це була єдина доза за ніч?» «Удин». «Так, що...» «Ай, перестань». «Симон». Злегка запізніла реакція. Мабуть, Симон класно пальцями або лясно в долоні прямо перед носом Удина. Міські правхоронці роблять це, щоб оцінити одурманеність людей, яких ловлять на вулицях. І, зважаючи на все, Симон точно знає, як визначити це по очах. Він продовжує. Симон. Помірне розширення. Приблизно 5 годин тому. Якщо це сталося невдовзі після зустрічі з Перетою, він в останній бачив її Жуліана. За годину до півночі. Жуліана не пропускає жодного слова, навіть того, що каже сама. І я помічаю ще щось. Навіть якщо Симон не лікар, він знає досить багато лікарських методів та термінів. Можливо, дуже начитаний, хоч у кімнаті немає жодної книги. Симон. Дякую, Джуліана. Що сталося потім? Уден. Вона так і не прийшла до пивної, тому я вирішив піти додому. Погане перечуття розмотується в животі, як стрічка з кошику. Найкоротший шлях від тієї пивної проходить через площу святилища. Симон. «Ти бачив чи чув щось дорогою додому?» Уден. «Ну, швидше за все, річ у коні. «Симон». «Судити про це дозволь мені, що ти бачив?» «Удин». «Селена. Чоловік стояв у тіні і дивився на дах святилища». Записи Джуліани передаються, переручучись про мови Удина і, можливо, страх, а моя тривога лише посилюється. «Симон». «Що він робив?» «Удин». «Він. Він ніби розмовляв із однією із статуй демонів на даху. Як тільки закінчив, демон відлетів». Галюцинації від коні часто починаються з того, що людина дійсно бачить або чує, а потім перетворюється на щось нереальне. Якщо один дійсно бачив селенає, то значить за мною спостерігали і стежили. Ще коли я перебувала біля святилища. Не сумніваюся, Уден і справді бачив, як я стояла поруч із П'єром, як тільки відійшов від гордгулі. Його одурманений розум витлумачив це як зліт статуї. Стрічка занепокоєння в моєму животі спалахнула на одному кінці, і вогонь швидко розповся по її вигинах. Я здогадувалася, що прочитаю далі. Наступне питання поставив Ламберт, про присутність якого я навіть не здогадувалася. Ламберт селина щось сказав, Уден. Він сказав, іди додому, маленька кішечка, не варто гуляти цієї ночі. Розділ восьмий. Я кидаю лист і закриваю очі обома руками, щоб стримати крики, і так і рветься з легенів. Неймовірно, інакше не скажеш. Адже на даху святилища я почула ці слова, і голос Селинаї. Ось тільки він говорив зі мною пізніше, але і перший, і другий раз важко піддаються розумінню. Неймовірно. Симон? Ходить до мене, опускає руки на плече. Не чекаючи такого знайомого жесту від незнайомця, але я вдячна йому за заспокійні, які він дарує. «Джуліана», – каже він, – «не могла б ти принести трохи заспокійливого чаю». «Чу ж хвилину». Вона йде, але я ледве помічаю це. Поки я мовчу, Симон наважується знову заговорити. «Мені дуже шкода, місь Катрін, Не сподівався, що це так налякає вас». Він вважає, що я злякалася, що за мною спостерігали, і я не переконуватиму його». Чи могли б ви описати Селина, якого побачили в піч, чи впізнати його? Нахиляючись вперед і демонструючи занепокоєння, питає Ламберт. Так, могла б. Не думаю, що знайдеться багато людей із такими шрамами, як у нього. Але сумніваюся, що він має злі наміри. Насправді він намагався захистити мене. Інакше навіщо просив та ще двічі повернутися додому? Не варто гуляти цієї ночі. Я не впевнена, що впізнаюла б його. Заїкавшись, говорю я. Було дуже темно. І я так засмутилася, виявивши тіло. Переді мною з'являється чашка чаю, пар що виходить від неї, наповнений різким запахом кореня валеріани та інших трав, які мені не вдається розпізнати. Смак краще, ніж запах, добродушливо обманю Джуліана. Чай опалює язик, але смак у нього. Виразно квітковий я роблю кілька помітних ковтків, даючи теплу огорнути мене. З кожним вдихом, здається, ніби тіло легше, ніби незабаром я здіймуся в повітря, а голова ось-ось торкнеться ковдри. «І як ви зараз почуваєтесь, міс Катрін? запитує Симон. «Краще!» Я посміхаюся і знову підношу чашку до губ, але винатри так швидко вихоплює її, що розливаю гарячий чай собі на пальці і мені на коліна, а потім підносить напій до носа та принюхується». Цілу ніч настоювався, кинувши погляд на Джуліану, питає він. Та нервово переплітає тонкі пальці і мене вражає, наскільки добре видно кісточки. Я налила з горщика, каже вона. Дуже міцний? Симон переводить погляд на мене. Без сумніву я ніколи не бачив такої швидкої реакції. З нею буде все гаразд? Ламбер вдивляється моє обличчя. Коли він моргає, короткі пугнасті вії змитають дрібні порошинки, які тут же приймаються танцювати в сонячному світлі, що ліється з вікна. «Я в порядку», – говорю я. Мені навіть важко вдається згадати, що мене так схвилювало. Симон хмуриться і відставляє чашку в біг. Вона випила не більше чверті, тому навряд чи варто хвилюватися. Він перекидає ногу через лаву, сідає поперек неї. Але маю сумнів, що вона зможе довго відповідати на запитання. Я хмурюся від роздратування, що проривається крізь туман спокою. «Перестаньте говорити так, ніби мене тут нема». «Прошу мене пробачити, місь Катрін», – перепрошує Симон. Кет Хрипко поправляю я. Мова здається такою ж важкою, як каміння, світлі брови сходяться на передмістя. Що? Всі звуть мене кет, доводиться збирати всі сили для кожного слова. Коли я чую місь Катрін, мені здається, що ви говорите з кимось іншим. Коточок рота Симона трохи піднімається в посмішці. Добре, кет. Може, ти бачила чи чула щось ще минулої ночі? Я чула розпач. Перети та слова Селеная, а ще бачила кров на стіні святилища точно ж, як пляма в провулку. Чи звідти було видно стіну провулка? Я трушу головою, щоб позбутися цих думок. Я бачила, що створили з Перетою. Приховую я правду за розмитим формулюванням. З Перетою Симон випростується, усвідомивши, як її ім'я легко вислизнуло з моїх вуст. Ти знала її раніше? Відповідь виривається перш ніж я встигаю себе зупинити. Вона іноді приходила до магістра Томаса. Ох, не варто було мені цього казати. Не за тим, про що ви подумали. Поспішаю додати я. Що вони додали до чаю? Я прикриваю очі рукою. Зосередця, мені потрібно пояснити своє визначення, не розкриваючи того, що може спричинити підозру. Її батько працював на архітектора багато років тому, але загинув. Істина, найлегший шлях, тому я вступаю на нього, вибираючи слова так само обережно, як зрізані троянди з колючим кущів. Магістр Томас хотів переконатися, що вона нічого не потребує, але він уже давно не давав їй гроші. Сльози, що навернулися на очі, справжні. Її смерть так уразила мене. Симон розуміюче киває, можу собі уявити. Він зітхає і повертається до Ламберта. Кузен, думаю, міс Кет час додому. Чи можеш провести її? Звичайно. Я чую, як Ламберт стає зі стільця, але всі звуки долинають ніби з дна колодязя. Я повернуся за кілька хвилин, каже він Симону, допомагаючи мені піднятися на ноги. Не поспішай. Симон позіхає. Я навряд чи сьогодні робитиму щось ще, дуже втомився, ти, мабуть, теж. Ламберт виводить мене із кімнати допомагає спуститися сходами, тримаючи за пліччя рукою, затягнутою в рукавичку. Так мені вдається подолати два прольоти і вийти через парадні двері, хоча здається, що мої ноги зовсім не торкаються землі. Відчуття, що я парю над Ламбертом, не залишає мене, навіть коли ми опиняємось на вулиці. Але тепер його спокій стає моїм якорем. Коли попереду з'являється святилище, на моєму обличчі розпливається посмішка. «Гарно, чи не так?» – питаю я. «Якщо вам подобаються такі споруди...» відповідає він. «Подобаються», – визнаю я. «А знаєте, чому за п'ять років на будівництві не сталося жодного нещасного випадку, а? І чому ж у його голосі чується веселище?» «Тому що є я», – урочисто говорю я. «Я повзаю лісами, вишукую, де що може зламатися. Для того й наняли». «А де ви працювали раніше?» «В обадстві Соліс». Ламбер киває. «Ага, Джуліана казала, що згадала вас». Він веде мене тим же шляхом, яким я прийшла, напевно тому, що ти провулком з дівчиною, що важко спирається на твою руку, не дуже пристойно. Але моя увага повністю зосереджується на святилищі, незважаючи на яскраве сонячне світло, що відбивається від його стіни та вікон. Воно чудове, я ніколи не розуміла, чому матінка Агнес виступала проти моєї роботи, адже всі мої праці на славу сонцю. Настоятелька засмутилася, коли я пішла, озвучую свої думки, заповнюючи мовчання, що зависло. Раніше ми пили з нею чай раз на тиждень, але вже давно не зустрічалися, я сумую за нею. Визнання навіть для мене стає несподіванкою, адже на мій погляд матінка Агнес і винна у цьому. Хтось махає нам рукою, каже Ламберт. Ми виходимо на відкритий майданчик і я бачу, що до нас біжить Ремі з похмурим виразом на обличчі. Це учень магістра Томаса, радісно заявляю я. Вже ні, вже підмайстер, пам'ятаєш, не чекаючи відповіді, він питає: Що трапилось, Кет? Нічого, нічого такого. Я починаю хихикати, хоч і сама не розумію, чому ті слова такі смішні. Вона п'яна, «Ремі тягне мене до себе, і я натикаюся на нього. Ні-ні, Ламберт хитає головою. Вона випила трохи чаю, який мав її трохи заспокоїти. Питання, які ми ставили минулої ночі, виявилися не дуже приємними. І що в ім'я сонячного світла ми додали до цього чаю. Вигукнув Ремі. Конію, не гнівайся, прошу я, притуляючи голову до його плеча. Від нього пахне кам'яним пилом і потом. Запах тяжкої роботи. Чай мені дав Симон. Він ще відповість мені за це. Ремі хапає мене під руку. Я її відведу додому. Ламбер дивиться нам муслід, і я посилаю йому повітряний поцілунок на прощання, хоча всередині щось зіщулюється. Розділ дев'ятий. Я сплю до наступного ранку, і за цей час Ремі встигає розповісти магістру Томасу, про моє повернення. «Чай не повинен був на мене так подіяти», – намагаюся пояснити я. «Чомусь мені хочеться виправдати за те, що сталося, хоча дізнайся архітектор, що тієї ночі за мною спостерігали, ніколи більше не випустив би мене на вулицю одну. Як тільки вони зрозуміли, як на мене діє чай, відразу відібрали чашку. Я зробила лише кілька ковтків». Ремі протискає свою сосиску-ножем. «Не хотілося мені зустріти того, хто випив усе», – бурмоче він. Ти ледве могла зв'язати кілька слів, бо хотіла спати, огризнулася я. Тож одразу ж туди й пішла. Знаю, кошеня, я сам відвів тебе. Ремі закочує очі, але потім коситься на архітектора. Вірніше, проводив до дверей кімнати. Він ніколи не намагався порушити правило – не заходити в спальню Кет. У відповідь на ненависне кошеня я скручую пальці немов пазурі і шиплю на нього. Досить, обриває мене магістр Томас. А що ти сказала Венатрік, Катрін? Розповіла, як почула крик, побачила чоловіка, що біжить, і пішла подивитися, чи не потрібна комусь допомога, але знайшла тіло більше нічого, магістр. І не сказала, що перета приходила сюди, запитує архітектор. Від цього питання зелені очі ремі мало не лізуть на чоло. Ну, якщо чіплятися до слів, саме цього я не робила. Ні, але я зізналася, що ми знали її, що ви іноді давали їй гроші і що давно її не давали. Магіст трохи випинає губи, явного ознака того, що він незадоволений. Ремі ковтає шматок їжі і випалює. Перета приходила сюди. Так, вимагала гроші, але, почувши відмову, закотила істерику та пішла, каже архітектор. На цьому все. Закотила істерику. Ремі показує великий палець на двері майстерні. Це вона, Магіст стомлено киває. І молоток вона вкрала, він зітхає. Так, після того, як скористалася ним. Я здивовано витрачаюся на них і не підозрювала, що молоток зник. Якщо вона взяла його з собою, то мотивом для вбивства могло стати пограбування. Оскільки на інструменті виграває ім'я архітектора, тому його, швидше за все, переплавлять для золота. Магіст переводить погляд на мене, і я бачив його в сірих очах неймовірний смуток. Вина трикось підозрює... «Я киваю. Уден сказав, що бачив чи ночі на площі святилища Селенає. Думаю, винатрі шукає тих, хто ще його бачив». Магістр Томас з огидою кидає двозубу вилку на тарілку. «Ну що за ідіот? Це явно призведе до ще одного вбивства». Ремі пирхає. «Це ж Селенає. І які ж діти ночі?» – цікавиться архітектор. «Поклоняються місяцю», – бурмочить Ремі, дивлячись на рештки сосиски, маги та еретики. Магістр Томас подається вперед. Що за невігласто Ремон, вони поклоняються місяцю не більше, ніж ми сонцю. Мало хто турбується розібратися в теорії, але матінка Агнес пояснювала нам, що благословенне сонце є божественним даром. Ми шануємо і вихваляємо його в храмах, Будуючи які, намагаємося відобразити його красу і висловити нашу подяку, але воно не Бог. І я навіть не уявляю, як селенає можуть відчувати щось подібне до Місяця. Його світло недостатньо сильне і постійне, щоб допомогти хоч чомусь вирости. Навіть місячні квіти, які оплітають стіни кварталу селинає, потребують сонця. Але і вони, і ми згодні в одному. На небесах ховається щось більше». Якщо ти не розумієш нашої релігії, продовжив архітектор, навряд чи зможеш спроектувати та побудувати щось подібне до нашого святилища». Обійдуся без ваших лекцій. Ремі схоплюється на ноги. Я не дитина, так не поводься, як дитина, підвівши брови, відповідає магістр. Ремі вилітає з кухні, не сказавши більше жодного слова. Через кілька секунд у до нас долинає гучний тупіт і сходин. Він піднімається до своєї кімнати на третьому поверсі. Я з подивом на обличчі повертаюсь до архітектора. Що це з ним? Магістр Томас стомлено потирає обличчя, але тут же відводить руки і кривиться через порізи на пальцях. Не впевнений, що зможу довірити йому розширення транспенту за два роки. Чому він закінчив навчання? Так, але йому доведеться ще багато чого навчитися. Навіть я став майстром лише після того, як мені виповнилося 25. Цікаво, як сприйме Ремі, що після восьми років навчання та підготовки йому доведеться чекати ще п'ять. А яким би були його роки? Питаю я. На обличчі архітектора з'являється посмішка, хоч трохи натягнута. Зарозумілим, самовпевненим та переповненим грандіозними планами. Нездатний цінувати тих, хто мене оточує. Що ж, значить Ремі, діє точно за планом. Цього разу магистр Томас посвіхнувся, потім встає і прибирає пасми, що вибилося мені за вухо. Зроби мені ласку, спрямуй усі сили на відновлення моделі. Це триватиме кілька тижнів. Тому що я витрачу не менше кількох днів, щоб просто розібрати усі уламки. Архітектор схиляється нижче, щоб заглянути мені в очі. І поменше спілкуйся з Венатрі. Справа не лише у Валеріановому чаї. Не наговори йому щось зайве, каже він. Ти розповіла все, що знала. Більшого йому не слід знати». Я киваю, але не тому, що згодно, а щоб показати, я почула. І магістр йде. До того моменту, як Ремі з'являється в майстерні, щоб пройти в святилище, я встигаю зібрати майже всі шматки, які більш ні на що не годяться, у відро і розділити кам'яні блоки, що залишилися на кілька куб, залежно від розміру. Підставку моделі поки що не чіпаю. Перш ніж розпочати щось будувати, треба відремонтувати підставку. Вікно, що веде на вулицю, відкрито, щоб проникало більше повітря та світла. Тому весь ранок у нього заглядають люди. Я не звертаю на них увагу, але ближче до полудня, коли я здираю розчин із блоків, розташовуючись у центрі кімнати, світло знову затуляє якась постать. І щось підштовхує мене підняти очі. Це Симон із Мезануса. «Як ви себе сьогодні почуваєте, міс Катрин?» Обережно питає він. «Досить непогано, сер, але я проспала більше 12 годин. На його обличчі застиг такий вираз, який буває у дітей, які чекають, що їх посварять. Мені доводиться опустити голову, щоб приховати посмішку. Я не очікував, що чай виїться таким міцним». Прочистивши горло, каже він. «Вибачте». «Вибачення прийняті». Я піднімаю очі, але настільки мені пригадується, я просила називати мене Кет, як усі називають. Крім матінки Агнес і Ремі. Насправді я прийшов сюди саме тому. Я можу війти. Я киваю на двері не тільки тому, що не можна відмовляти винатрі, а й з цікавості. Не зачинено. Товкнувши двері, Симон заходить всередину і уважно розглядає. Що сталося? Тут була модель святилища. Я встаю і скидаю пил з рук. Ніжки столу з одного боку підігнулися, ну я і... я знизую плечима. Ще одна напівправда. Перета вибила одну ніжку та зламала другу. Симон розглядає крихітні уламки кольорового скла, які розклав архітектор. Мабуть, вона виглядала чудово. Я вказую на рік вибитий на основі моделі. Така ж стара, як святилище. І ми позначали на ній кожні зміни. Симон піднімає зв'язку гілок і очерету вкупи. Навіть будівельні рихтування. Навіть їх. Це дуже зручно, якщо потрібно щось уточнити. Я чекаю, поки він покладе гілки назад. То навіщо ви прийшли? Зачепивши руки за спиною, винатрі обминає зламаний стіл. Вчора, коли ти пішла, щось ще довго не давало мені спокою. Але я так утомився, що не став розбиратися. Гарненько виспався, переглянув записи. Джуліани нарешті зрозумів. Симон доходить до далекого кінця кімнати, повертається до мене. Тебе звуть Кет. І я витираю спітнілі долоні об робочий фартух. «Іди додому, маленька кішечка», – цитує Симон. «Селена я розмовляв з тобою. Не дочекавшись від нього відповіді, він робить пару кроків у мій бік. І ти це зрозуміла? О, що тебе так схвилювало?» У Симона незграбні риси обличчя, хіба що ніс округлий і кірпатий. Це надає винатрі хлоп'ячого вигляду. Хоч який би серйозним він намагався здаватися. «Хіба це має значення?» – питаю я, потім наважуюся на першу брехню. «Я його не чула». Але це означає, що Селенає спостерігав і швидше за все стежив за тобою. А це дуже цікаво. Мені знову стає не по собі. Я все ще вважаю, що та людина не зробила нічого поганого, та й магістру Томасу не сподобається, що Венатрі хоче знайти його. Вибачте, але я не змогла до ладу його розглянути. Симон зітхає, ніби здогадується, що я щось приховую. Але ти почнеш перевіряти, чи не стежить за тобою хтось, і якось убезпечиш себе... Я киваю, перш ніж він почне перераховувати, як мені це зробити. Звичайно. Добре. Симон прочищає горло. Але мені ще хотілося б обговорити те, що ти бачила і чула. Я пускаю погляд на купу камінців біля лівої ноги. Я вже все розповіла міст Джуліані. Знаю каже Венатрі, але є кілька невідповідностей. Я з тривогою дивлюся на нього, але він одразу скидає руку в заспокійливому жесті. Я хотів сказати, що є моменти, які мені не зовсім зрозумілі, і, гадаю, ти зможеш мені їх пояснити. От і все. Я ні в чому тебе не підозрюю. І поменше спілкуйся з Венатрі. Не говорити нічого зайвого. Я прокушую нижнього губу. Що від мене потрібно? Не зустрівши явного опору, Симон трохи розслаблюється. Я хотів би, щоб ти допомогла мені розпитати людей, які живуть по сусідству. Він замовкає на мить. Ти не чужа в колісі, і люди охоче розмовлятимуть з тобою. Тому я хочу, щоб ти допомогла мені краще зрозуміти, що ж ти побачила минулої ночі. Карай я помічає у дверях кухні пані Лафонтен. Судячи з її похмурого чола, вона чула всю розмову. Мені хочеться допомогти Симону, хоч це ризиковано. Здається, він щиро дбає і про перету, і про те щоб знайти винного. Магістр Томас не вбивав її, тож правда не зможе завдати йому шкоди. І якщо я знатиму, про що думає Венатрі, то зможу відвернути його увагу від архітектора. Я згодна.